Allah, Allah نحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا من له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين Salavatullahi wa s-salamu alayhi ra yu'mi d-dinu al-nab'a'da. Braćima draga, prije nego počnimo konkretno sa komentarom večerašnjeg poglavlja, želim da napominim samo nekoliko napomina. Prva napomena jeste velik broj vas ne zapisujem, što je svakako onaj veliki problem. Insan ko insan, narošto u današnje vremenu, vremenu gurbeta, gurbetloka, vremenu grijeha, vremenu pritisaka, vremenu recesije i razno raznih drugih problema, materijalno, fizičko, psihički, zaboravlja. Tako da, ne treba pisati sve što se kaže, ali treba, braćo moja draga, imati neki defter, neku svesku, svjes, gdje će čovjek ako ništa zapisati najbitnije stvari, naslove, pod naslove, neke podjele, savjete. Jedna stvar. Druga stvar koju želim da spominje jeste, primijetno je, da ljudi kada dođu na džumu namaz, danas smo imali džumu namaz, ne trude se da dođu u prvi sav. Iako kada dođu u nas, može doći do jedan komutni mjesta ima u prvom savu. Zato što se ljudi redaju ovda pozidoma kako bi mogli bolje pratiti. Znači, žalostno je što čovjek kad se okrini i pogleda gore na spratu ima ljudi koje vidi možda i po dersovima ili tamo ili vamo a još mjesta u prvom safu ima. Znači, definitivno to je greška. Znači, treba braću moja draga da se natječimo u ranom dolazku na džumu a nakon toga da se natječimo u, u tome je da klanjamo u prvom safu. I treća stvar, Kada se uči ezan, drugi ezan na džumi na mazu, onaj ko dođe u džamiju, bolje je, ne kažemo da je obaveza, već je bolje da odmah klanja. Primijetno je da određen bruj braći, pošto mi kasnimo, dolazimo u zadnji, onaj, i onda oni kao, ne znam otkod im to, vjerovatno su možda odnekli čuli, praktikuju kao sumjet, slušaju ezan, i onda nakon toga kad imam počne hudbu, oni klanju dva reke ata. To je ona, kako se zove, Džuređova analogija. Vrat ću moja draga ponavljati, za moje zinom je sunnet, slušat hudbu je vađib. Znači, daje se prednost vađibu nad sunnetom, u smislu čovjek dok dođe, ako uči ezan, klanja će dva rekeata i... Znači, zato što je u tom momentu ponavljati za Mojzinom sunnet, a nakon toga po, onaj, slušati hudbu je vađib. Prioritetnije je u tom momentu da da prednost, da klanja, da ne ponavlja za Mojzinom kako bi mogao ispuniti vađib. A ako bi došao na prvi ezan, tada će tako postupiti. Ili ako čovjek duđe u džemiju i nije klinio tehijetu, ali meseče ezan, tada čovjek nima smetnje da sačekam, da ponavlja za Mojezinom kako bi u dva sevalpa, da ponavlja za Mojezinom nakon toga da klenite ijetul meščit. A ako dođe na drugi ezan nakon po direktno počinje hutba onda je vraćom draga propisano kao što je to potvrdio Šehej Husemin i mnogi drugi učenjaci današnjeg doba u svojim fetvama, da čovjek koji dođe na drugi ezan da će odmah te ijetul meščit kako bi mogao ako Boga posvijetiti pažnju poslije hudbi. <kuh> Večeras, Nakon što smo govorili o dobročinstvu prema roditeljima, Imam Buharija rahmetullahi alejhi počinje s једним interesantnim poglavljem i kaže čuvanje rodbinskih veza je obaveza. Počinje govoriti o rodbinskim vezama. Zašto i kako? Jednostavno braćo moja draga, nakon što je pojasnio najveće pravo stvorenja, ljudi koji nas okružuju to su naši roditelji, Imam Buharija se spušta na jedan, ajde kažimo nižji stepin od svega toga, a to je naj edeb ponašanje prema onima koji su ispod roditelja, a to je svakako naša rodbina. Praću moja draga, ovo poglavlje svakako, kao i ono prije njega, ukazuje na potpunosti savršinstvo vjere Islama. Vidjeli ste kakve dokaze smo spominjali, citirali u pogledu dobročinstva prema roditeljima, s druge strane, kako se žestoko prijeti onima koji su nepokorni svojim roditeljima. Isto tako ćete vidjeti, iako, nažalost, moraćemo ćemo opet priznati, ali, pošto smo konstatirali na onim prvim predavanjima da smo mi još polu proizvodi, oni fosne, koje treba još obrađivati, nema smetni polako, ako Bog da obrađivat ćemo prvopredavača, Njega prvo na drebang, a nakon toga svi za njim u red. Znači, vidjet vi koliko smo mi daleko od istinskog prakticiranja islama kad večeras počnemo govoriti o obilasku rodbine, vrijednosti obilaska rodbine s jedni strani, a s druge strani sljedeći petak kad nam mrad padne na oči kada vidimo da je zapostavljanje rodbinskih veza kebira, veliki grijeh, kao što spominje imam, el-fehebi, uzmite onu knjižicu, već drugi put preporučujemo, veliki grijeh Pa pročitajte malo veliki grijeh pa ćete vidjeti tamo 43 broj, onaj, veliki grijeh, kidanje rodbinskih reza. Tako da onaj, kak se zove, znači, ovo poglavlje je svakako pokazatelj savršenstva islama koji na sve moguće načine normalno onaj, kak se zove stvari koji su dozvoljene, onaj jača jedno društvo. Je pogledajte danas zapadno društvo, pa i muslimansko, zato što muslimani su znači ništa drugo, znači svojim venštinom ništa drugo do zapad, pogledajte raštrkanost. Pogledajte samo malo u historiju, nemojte iš daleko, 30 godina vidjet ćete naše didove, upitajte, upitajte svoga babu, to je poznato bilo, ide se u to selo kod rođaka na konak, ostaje se dva, tri dana, obilazi se rodbina, kada ste danas čuli da je neko, neko mi otišao na konak? I kad mu ode jadnik, on njemu upali televiziju i gledaju svjetsko prvenstvo i sad, vremna, sjede, šute, kad završi utaknic, kaže, eto Allah, te nagradio, posjedili smo, jesmo, brate, vidjeli smo Ronaldo, Rivalda i hajmo kući. Mogu ga tako isto kod kuće vidjeti. Znači, prvo živimo u vremenu kada se ljudi odaljili, odaljili od ovog velikog islamskog principa i načela. Živimo, znači, u vremenu kada je gotovo više historija, je, braću moja draga, čuvanje, onaj kako se zove, tih rodbinskih veza. Svakako kažem, vjera Islam to nije ostavila nedefinisanim, vi ćete koliku pažnju, koliku pažnju Islam posvećuje rodbinskim vezama zbog koristi koja proizilazi iz toga, jer rekli smo mi definitivno, uvijek ponavljati, sve što vjera naređuje, iz toga proizilazi korist na Dunjaluku sa svim prosperitetima, a sve što je vjera zabranila, učinjenju toga je nazadnost na Dunjaluku sa kaznom koja slijedi na Ahiretu. To zapamte pravilo koliko god da oslaviš sutra, počneš odat po kafićima, počneš ovo, počneš ono, znaj da je tako. Znači, braćo moja draga, sve što je vjera naredila, znajte da iza toga stoji korist Dunjalučka, a nakon toga ćemo ako Bog da vidjeti se vape na Ahiretu. Također, Od stvari koje želim da spomenem, večeras jeste i činjenica da veliki groj ljudi u današnjem vremenu, počevši od nas pa nadalje uzdužno i popik god hoćete, imaju pogrešne vizije šta je to čuvanje rodbinskih veza, kako i na koji način se čuvaju rodbinske veze. Tako da I kod nas nije uopšte neka nepoznanca ti čovjek kaže onaj komi dođe taj me zove sebi i tako neke, neke otrcane džahilske fraze koje u vjeri nemaju nikakve osnovi. Vidjet ćete šta kaže Allaho poslanika. Lijisel kafiju Lesel, Onaj ko vraća ljudima na njihovo uzjaret i na njihovo čuvanje rodbinskih veza, to se ne broji čuvanje rodbinskih veza, Boži poslani kaže. Kaže, čuvanje rodbinskih veza jeste da odeš onoj ko ne dolazi. To je pravo čuvanje rodbinskih veza, da odeš onoj ko ti ne dođi. Onaj ko ti dođi je ti s njemu sam uzvratio. Zato ako pogledamo stanje Hadisa vidjećemo da postoje tri kategorije ljudi u pogledu ovog poglavlja. I imate onoga ko kida rodbinske veze imate onoga kako uzvraća ljudima na njihovo dobročinjstvo. Čovjek ti je došao, moraš mu uvratiti. I treći, to je ono oko čega mi već raz govorimo, jeste čuvanje rodbinske veze u onog momenta kada ljudi prekinu odnos s tobom. To je, braćom moja draga, rodbinska veza. Također, svakako, evo malo prije to spomenuli, Jedan od najvećih neprijatelja rodbinskoj vezi, pa čak i dobročinstva roditeljima, jeste, vraću moja draga, televizija. Kažemo kako su muslimani objeručki prihvatili sav taj pesilnuk od zapada, televiziju i ostale stvari, evropska i svjetska prvinstva, zapostavili su svoje najbliži, zapostavili su rodbine, zapostavili su svatbe, zapostavili su Izraza, izražavanje saučesti kada, kada je to najpotrebnije ljudima, u smislu kada ih zavisi kakav musivet. Sve pod izgovorom, nema se kad, ali kada bi svako od ljudi napravio neku onaj statistiku koliko dnevno vremena provede gledajući televiziju i na kraju krajeva, ko je to, da mi kažete, nekoga na planeti, ko je to postup pametniji gledajući televiziju. Ako nisi postuo za i ako nisi postuo onaj zameteni, i ako nisi postuo onaj ispranijeg mozga, nisi postuo pametni. Tako da znači, kad bi rekli da čovjek to gleda pod izgovorom da će postati pametan, a znači koliko je stvari koje su nam postale krnjave nakon što smo počeli gledati svakodnevnu televiziju. U svakom slučaju, mi ćemo večerašnje druženje pokušati igrancama mogućnosti podijeliti u tri dijela. U prvom ćemo kratko, bez detaljnijih tumačenja, spomenuti komentar hadisa, ima dosta hadisa koji su u ovom pogledu daif, preko njih ćemo samo, što kažu, Arapinu, Ruru, Kiram, samo nako prijeći, pročitati neke nećemo ni čitati. Nakon toga ćemo govoriti o dunjalučko-ahiretskim koristima koji proizilazi iz čuvanja rodbinskih reza i nakon toga nekoliko savjeta i načina kako u današnjem vremenu održati rodbinske veze. Imam Buharije, Rahmetullahi Alihi, počinje sa poglednjeg gdje kaže čuvanje rodbinskih veza je obaveza. I iz svega toga jasno se vidi, vraću moja draga, stav i Ima Buharije u pogledu ovog pitanja da je čuvanje rodbinskih veza obavezan. Vićemo ko Bog da u sljedećem predavanju, ako neko i od vas se potrudi, svakako da će to biti korisno, da nam pokuša malo nešto pripremiti na temu ko je obavezan, ko potpada pod pojam rodbinske veze, šta su mesebi, šta su učenjaci rekli kada kažemo čuvanje rodbinskih veza je obaveza, koga je obaveza posjetiti, koga je pohovalno posjetiti, kada je to dozvoljeno, kada je to zabranjeno i tako. U svakom slučaju Imam Buharija je znači, po svom poglavlju iskazao svoj stav čuvanje rodbinskih veza je obaveza. Citira nam tu hadis, prvi hadis je ovaj Baif, tako da ga mi nećemo puno onaj tumašti, dolazi jasabi Allaho Poslaniku i kaže Allaho Poslanice koga treba ovdje prevedeno najviše paziti. Ja bih malu sugestiju, znači kom je najviše da činimo dobročinjenstvo. Tako bilo možda malo potpunije. Pa kaže Allaho Poslanik svojoj majci, zatim ocu pa onda sestri i bratu pa tek onda ostali u rodbunu tu je stroga dužnost i obaveza. Tu je stroga dužnost i obaveza znači zbog kraja ovog Hadisa imam Buharija je citirao ovaj hadis u ovom poglavlju, ali pošto je hadis, znači daiv, mi se nećemo kod njega puno zadržavati. Drugi hadis, kojeg su nam zabeležili Buharija i Muslim, od Ebu Hureyre, kaže Ebu Hureyre, kada je objavljen ajet kojima Allah subhanu wa ta'ala kaže, obraćujte se Božim poslaniku, i opomini svoju bližnju rodbinu. Allah subhanu wa ta'ala objavljuje Božim poslaniku, anvir kel aqarabin, i ti opomini svoju bližnju rodbinu. Kaže Buhreire pa je selatu Quslaniq a.s.v. ustao i pozvao O potomci Ka'b ibn Lu'eija, čuvajte se, spasite se vatri, ja vas upozoravam na vatru. Pa kaže O potomci Abdulmen Menafa, spasite se od vatri, čuvajte se od vatri. O potomci Benu Hašima, spasite se od vatri. O potomci Abdul Muttaliba, spasite se od vatri. O Fatima Kčeri Mohamedova, spasi se od vatri. Ja ti kod Allaha ne mogu ništa pomoći, ali vi ste mi rodbina, koju ću ja na Dunjaluku brižno paziti. Ovaj hadis je za bilježima Buharija i Muslim, kao povod objavi ovog ajeta. Normalno, on u sebi nosi mnogi koristi, mi ćemo sam spomenuti neki pogledajte samo ovaj metod zastrašivanja. Kaže meni Hanuma, nedavno sjedla s nekom ženom, nedavno, prošlog ljeta, Kaže, došla ona, ona se nekakva sva skinila, eto, koliko je mogla se skin Kaže, gleda, umne žena pokrivena velibona, jelti vruće? Ma kaže, šta da te petljam, ja šta mi je vek vruće? Ali kaže, kad mi nampadni džehennem, kad mi nampadni smrt, kaže, odmah mi se razgali. A ta žena, inače, jako po prirodi, ona će duđi, svi moraju slušati. Tomko priče. Kaže, taj dan više nije nijedna je Treba ljudma neka spomenuti vatru, treba ljudma neka spomenuti jehennem. Treba ljudma spomenuti smrt i tako da ljudi skontaju da kažeš, evo či čita život tvoj iz spretovnice čitat. Nu, no, je bio Nuha no, alejselam živio 950 godina pa otišao. Skonto je da će ljudi doći jednog dana čitati tvoju spretovnicu. Šta si ponio za taj dan? Pa kad ugrije danas, na koji se počneš znojiti napadni polaganje računa na sudnjem danu, kupanje u znoju, neptinampadne žestina džehennema i tako neptinampadnu Hadis, Boži i poslanika, ađe kaže, zaista je žestina temperature na dunjalku, zada da, i tako te stvari treba ljude malo zastrašiti. Pogledajte također, ovaj Hadis je jasan dokaz da braćuma draga rodbina ima svoja prava pa makar bili nevjernici. Pogledajte, Boži i poslanik, znači osim Fatime, Sve ove što je spomenuo u to vrijeme su bili nedvjernici. Ali im kaže na kraju, ja vam ne mogu ništa pomoći kod Allaha, ali vi imate svoja prava rodbinska koja ću ja održavati. Pa zamislite onda vraću moja kako i na kojim stepenu i nivou su prava ljudi koji su muslimani. Ko Allah poslani kaže svojoj rodbini, vi imate prava, ja ću ih čuvati i paziti. Znači... Također, ovaj hadis je, ja sam, braću, draga, da najveća jedina razlika kod ljudi prema Allahu jeste njihovo vjerovanje, njihova akida, njihova bogobojaznost. Inne akramekum inda Allahi et qakum zaista su kod Allaha najbolji unika koji ga se, se najviše boji. To što je neko amiđa Božim poslaniku, to što je neko iz Saudijske Arabije, neko ovdje, neko onda, neko babomu parlamentarac, nečiji presjednik, to ništa ne pije vodi. Kod Allaha pije, vodi samo vjerovanje, akida, bogobojaznost, pokornost. To je ono po čemu se ljudi razlikuju. Nakon toga imam Buharija u poglavlju, po koji je naslovio državanje rodbinskih veza citira hadis e, e, o debu Ayyuba i Lensarija. U ovom ovdje kontekstu skračeno, ovaj hadis ima u drugim verzijama, mi ćemo ga Bog da posle spomnje Talaša ćemo kratko kaže Ebu Eju Eju Abu Belensari <clears throat> jedan beduin se ispriječu ispred vjerovjesnika Ali seletu selam i reče ima znači vjerodostan rivaj da je božji poslanik bio na putovanju putovao je pa je došao beduin stao pred njegovu devu i uzeo njegovu devu znači prvo da zaustavi čitao kolonu i kaže reci mi šta ćemo približiti džennetu audalti od 23 Pogledajte kako su ti savi bili jednostavni, bez filozofije, bez ikakvog filozofiranja, jel mekruh, jel haram, jel hoću u džennet. kako najbliže da odem u džennet i kako najdalje da se odaljem od džehennema, bez filozofiranja. Kaže Allah uposlanik da obožavaš Allaha i da mu nikoga ne smatraš ravnim, da obavljaš namaz, udjeljuješ zekat, čuvaš otbinske veze. Ima, znači, ovo je hadis ovakav, imate vjerodostojnu predaju, da je taj čovjek, kada je izustio u Božih poslanika, kaže, Allaho poslanike, reci mi o koji će me približiti džennetu i u džahennema. Kaže Allaho poslanika sahabima, jer je to putovanje, kaže, evo, je pogodio, zaista dobro pitanje postavio. Kažemo mu, de još jednom ponovi. I to treba da bude metoda, ljudi koji podučavaju i djecu, kada neko dođe sa dobrim pitanjem, prvo da pohvali pitanje, nakon toga da ponovi još jednom pitanje, kako bi se to pitanje urezalo u sjećanje ljudi. Nakon toga dolazi odgovor, kaže Allah Pusani kada mu pitao, kako da odim u dženne, da se odalim od tre kaže obožavaj Allaha, obavljaj namaz, daj zekijat, obilazi rodbinu i peta ta stvar je pusti mi dev da nastavim putu. Znači ovaj hadis nosi u sebi svakako velike pedagoško-fikske akaidske koristi, nemao vremena da ih onaj citiramo. Pedagoške koristi vidjeli se znači da je jedan od metoda da čovjek treba određeno pitanje nekada da se postavi ponovo, da se pohvali onaj koji je dobro pitanje. Jer nekada ćemo možda govoriti o tome, nekada je mudrost da čovjek ako u društvu ako je u društvu u kojem ljudi ne znaju određenu stvar mudrosti da neko postavi pitanje makar zna odgovor na tu kako bi određeni alim učenjak sheh dalje pojasnio određen propis što je dođe i pravi se ko da ne zna kaže bilna mogli pojasniti propis toga i toga zna da je u tom društvu to propis onaj prošireno kako bi se ljudi okorisli postavljanje pitanja znači u islamu je velika stvar također vidimo ovdje veličinu i bitnost vjerovanja akide ta tauhida da je to najbitnija stvar u islamu da Bozhi poslanik počni od toga a listo tako namaz zekjat i nakon toga rodbinske veze pogledajte na koliki stepen ovdje Allah u poslaniku vjerodostavno ali bosme uzdiži rodbinsku vezu obožavaj Allaha daj namaz obavljaj namaz daj zekjat i rodbinske veze čuvaj i deš u dženneto daljaš sa džehennema što je sa kako to je mođran velika stvar također Imam Buharija u ovom poglavlju citira hadis također kojeg izbiljujem Buharija i Muslima i drugi. Abu Huraira radi Allah ta'ala kaže kada je Allah stvorio stvorenja, ustala je rodbinska veza. Pa Allah ta'ala kaže meh, zašto si ustala? Neki ljudi ovdje dolazi sa nekim nejasnoćim prva stvar, kako rodbinska veza da ustane? druga stvar kako da Allah priča sa rodbinskom vezom to je broću moja draga se filozofija ako Allah ve može stvoriti zemlju nebesa ako je dao da su životinje pričale ako je dao da priča djete u koljevci i mnugi druge stvari ako je dao da se životinje žali Božijim poslanikom ako je dao da panj plaći za Božijim poslanikom ako je dao da se na očevid ljudi po polovi mjesec Zari nemoguće i zar je teško Allah te da da rodbinska veza može ustati da može govoriti. I ovaj govor između Allah te i rodbinske veze je stvarni govor. Tu je račun moja draga, staveli sunnetul da je tu stvarni govor. Pa kaže Allah na rodbinskoj vezi: "Me, šta je? Što si ustala? Allah svena taala stvorio stvorenja i ustaje rodbinska veza", se nam. Kaže zašto ustaješ? Kaže Samo tražim da nas zaštitiš od kidanje. Tražim tvoju zaštitu i pomoć od onih koji nas budu kidali, koji budu kidali rodbinsku vezu. Pa kaže uzvišćeni Allah, biste li bile, ili rodbinska veza jedina, biste li bila zadovoljna da ja pazim onoga ko vas bude pazio. U smislu čuvao rodbinsku vezu, da li ste zadovoljni da ja čuvam onoga ko vas čuva i da ne pazim ili da zanemarim onoga ko zanemari rodbinske veze Pa je rodbinska veza kazala da, pa kaže uz Allah, e pa tako će i biti. Pogledajte, pogledajte ove stvari. Allah razgovara sa rodbinskom vezom i kaže, je li zadovoljno, dovoljno to da ću ja biti sa onim ko bude čuvao rodbinsku vezu, ja ću njega čuvati. Iz tih glagole koristim, zato ćemo otim naći večeras na par mjesta pomeni meni neispravan prijevod. Ovo se mora bukvalno prevesti, nikako drugačiji. Allah Žešano kaže isti glagol, kao što mi kažemo čuvanje rodbinskih veza, Allah je koristio isti glagol. Zar nisi kada je zadovoljna da ja čuvam onoga ko čuva rodbinsku vezu? I zar nisi zadovoljna da ja presjećem vrpcu i osjećam i odbacim onoga ko odbacuje i ne čuva rodbinsku vezu? I ovdje vidimo jedno veliko pravilo, možda ako nas Allah počesti nekad, da budemo govorimo duže i naširoko. U velikom broju slučaju islamu i nagrada, braću moja draga, srodna dijelu koju čovjek uradi. Pazi, pogledajte ovdje, Allah kaže, za nisi zadovoljna da čuvam onoga kako čuva tebe, zar nisi zadovoljna da ja ostavim onoga kako tebe ostavi? U mnogo dijela u Islamu, ono kako čovjek uradi drugima, tako uzvišenje Allah subhanu wa ta'ara uzvraća i njemu. Znači, ovaj hadis nam bez imalo, onaj sumlji ukazuje na veliko mjesto rodbinske vezi u Islamu. Nakon toga, predaja od Ibn Abbasa u kojoj komentariše ovaj ajet, ova predaja nije e, vjerodostojna i dugačka, je tako da i nećemo čitati. Oni koji imaju knjigu mogu zabilježiti da je predaja daif. E, znači ovdje u knjizi, redni broj 51, ova predaja je daif i nećemo se kod njih zadržavati. Nakon toga Imam Buhari, rahmetullahi alihi, nakon što je pojasnio svoj stav da je čuvanje rodminske veze i obaveza, dolazi sa primjerima nekima, mi ćemo to večeras malo detaljnije spominjati, koristi čuvanja rodbinske veze. Jer insam kojim želi da zna koristi dunjalučku ahiretski iz određenog ibadeta, kako bi to ako Bog da učvrstilo njegov jaqin i ubjeđenje i dalo mu satisfakciju, moral da nastavi to činiti. Pa citira Imam Buhari rahmatullahi alihi hadis koji je također završi imam muslim vjerodostojen, da je došao čovjek Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, Allaho Poslaniće, imam rodbinu s kojom ja održavam odnose, znači ja čuvam rodbinske veze s njima, ali ih oni kidaju, znači oni sa mnom ne čuvaju rodbinske veze. Dolazi čovjek Božinu Poslaniku, Silu, Međlis i kaže Allaho Poslaniće, ja imam rodbinu, ja njih pazim, čuvam, oni mene ne pazim, ne čuvaju. Pa pogledajte dalje šta kaže. Ja sam prema njima dobar, oni su prema meni loši. Pogledajte ovdje, kaže, وَيَجْهَلُونَ عَلَيْيَ od džahl, od neznanja. Ponašaju se prema meni kao džahili, kao neznanci. Ja prema njima dobar. I na kraju kaže, vrijeđaju me, a ja tu sve trpim. Tri stvari. Ja pazim na njih, oni mene ne pazim. Oni me vrijeđaju, ja njih ne vrijeđam. Ja se strpim na ono me što oni kaže. Pa kaže Allah poslanika, ali se vatuh sallam, ako je tako, ako je tako, tako kažeš, Tu je onda kao da ti njih raniš, uđi piše, u njih trpaš žeravice. I sve dok se prema njima budeš tako odnosio, imaćeš proti njih pomagača izravno od Allaha. Sve dok budeš tako, imaćeš od Allaha izravno pomagača. Prva stvar pogledajte kako odgovara Bozhi poslanik. Ako je tako kako si rekao, ja ne znam da li je tako, ako je tako, onda je odgovor ovakav. In isto kada Ljudima odgovaramo, ili kad nam neko postavlja pitanje, ljudi se moraju bojati Allaha i postavljati pitanja koje odgovaraju stvarnosti. Čovjek treba da traka za istinu. I na jedne prilike dolazi čovjek, pričao sam ja tu nekim od vas, i počeo je u određen posao. Pa je došlo to malo u priču, kroz priču. Ja vam kažem zašto radi što je posao, kad znaš da to nije u redu. Kaže, pitao sam ja tamo tog i tog, da ne spominjem njihove funkcije. Pa rekao, dobro, mislim, za nije ono preće, ja smo ti je rani, svašta nešto, pijemo kafu, počesto, što, ne da se ja namećem, ali ja hoću od njega odvorko, što nisi mene pitu? Pa kaže, ja znam da ti to smatraš zabranjenim. Znači, neću tebe da pitanem, zato što ja znam da ti to da je to zabranjeno, ali ja hoću da nađem tamo neko ko će to mene dozvolit. To braću, moja draga, nije pojenta pitanja, pojenta pitanja da pitaš, tragajući za istinom, a ne da tražiš nekoga čiji odgovor znaš. Ili kada ljudi prestavi situaciju kako nije i onda nateže fetve u Leme i govor u Leme gdje on hoće. Sam pričao za ove ribare, neki dan sam tu pričao. Zovu mi braća gore iz Danske, pri 2-3 dana. I kaže odu braća gore pecaju ribe, odu daleko nekdje izvan grada i pecaju ribe došli neki frajeri braća ova naša i to pozive i se onda daje, kuž već i belaj na mene. I on je njih gonij, ne može tići peca tribe, mora tići, neđe biti blizu džami kako je kad jezan zaući mogli biti u džami. I kada mi smo slušali pezića, on kaže namaz u džemato je obaveza. Pa jes namaz u džemato je obaveza čovjek koji čuje jezan, ali čovjek može otići na putovanje, može otići. Najko kada na bilo što dženima džamije kad nastupi namazsko vrijeme, prvo česani klanja. Ali pogledaj ti tog sata. To nikad niko na planeti nije rekao do dženijaka, čovjeka, ti moraš biti blizu džamije kad vezan za učiti u džamijama. Ako te on malo po, tu počesti se blizu, da se ukuči ti dženijat. Ali znači baš ne bi mogao putovati, ćeš taš uz ram kosguravium spadaj dole, u Marko moramo klanjat, pa nastavljamo. Pa to znači bože sačujvaj. Al kažem kako ljudi rastežu, kad mi smo slušam Šta si slušao, na kojim se ušima sjedio, na kojoj si zemlji hodio. Znači, zato kaže Božem poslanik, ako je tako kako, kažeš, ti kao da njima daješ i da ih hraniš žeravicom. Islamski učinjaci navodi primjer, komentatori, imam nevjeliju komentar u muslima, kaže, bol njihov koji bijeli žeravicu jeste kao i bol koji oni tebe vrijeđaju i tako se prema tebi ponašaju, to je, kaže, isto tako a ti nemaš ništa sa tim. I vrijednost, ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost čuvanja rodbinske veze, gdje kaže Allahu Poslanik, Svedok tako budeš činio, imaš pomagaća od Allaha teb. kraj sebe u odnosu sa njima. Što je, braću moja draga, svakako velika stvar, svakome od nas je potrebna pomoć od uzvišnjega Allaha. Wa ta Također od koristi, i stvari koje kazuju na vrijednost rodbinske veze jeste, braću moja draga, uzvišen Allah s.w. u arabskom jeziku Ar-Rahman, ra h -ma", osnova riječi Rahman je H-H i Ista ta osnova riječi je u riječi rodbinska veza, Rahim. Zato kaže uzvišen Allah s.w. u hadisu Al-Qudsiju, kaže, ja sam Ar-Rahman, ja sam milostivin. Wa ena kalaqtu ar-Rahim ja sam stvorio rodbinsku vezu. I ime joj je izveo iz svoga imena. Allah s.w.t. iz počastu, na rodbinskoj vezi, i tu spominje u hadisu, da je tu počastu, a mil, iz riječi milostivi, normalno ovo se vraća na arapski, ne na bosanskom jeziku, ar milostivi, iz tije riječi je izvedena riječ, rodbinska veza, ar-Rahim, isti korijen riječi ima. Pa kaže Allah s.w.t. Eh, u ovom hadisu, al-Qudsiju, iz je znači pomeni neispravno prevedeno. Zato ću svoju milošću obasuti one koji budu čuvali. Kakva milost? Od kut milost? Kodaj ovaj komentar. Zato ću ja paziti i čuvati onoga ko čuva rodbinsku vezu, a odbaciću i zapostaviću onoga ko zapostavi rodbinsku vezu. Nema potrebe da se prevodi tevilom i tumačenjem osim da prevedemo bukvalno, braćo draga, nije potrebi. Nakon toga Imam Bukharija postavlja, znači imamo 54. hadijs koji je identičan ovom gdje Allah s.w.t. Ovaj, Boži poslanik obavještava da je riječ rodbinska veza izvedenica iz riječi Ar-Rahman milostivi što je svakako veliki onaj velika čast za rodbinsku vezu i na kraju kaže Allah poslanik rodbinska veza će na sudnjem danu imati britak i br brz jezik kojim će govoriti. Nakon toga ima Buharija nam dolazi sa poglavljem čuvanje rodbinske veze produžuje život. Počinje sa koristima koji proizilaze, dunjalučki koristi od čuvanja rodbinske veze, kaže Allaho poslanik, alaih salatu wasalam, dva hadisa. Ko želi da mu se na poveća i život produži neka čuva rodbinske veze? Hadis je vjerodostojan. Ko želi da mu se poveća ona faka i produži život. Neka pazi rodbinsku vezu. Ima ali neko da ne želi ove dvije stvari? Da mu se ne poveća i i da mu se ne produži život. Vidiš tamo Dida 130 godina i jedva ide i kažeš Dide, jelde, primaklo se. Šta je se primaklo? A je moj, kako primaklo? Nije, nije se primaklo, ništa se nije primaklo, osim smrti. Ali on to ne vidi, znači ljudi hoće da duže žive, to je u prirodi insana i ljudi volio bogatstvo i to je u prirodi insana. Pa Božji poslanik im preporučuje ovo, te dvije stvari, evo metod. čuvajte rodbinsku vezu. Sada će neko doći možda i postaviti pitaj pa dobro, zar nije na faka propisana kada je čovjek bi u utrovi svoje majke, zar nije propisano čovjek kada će umreti još dok je bi bio u utrovi svoje majke, zar to nije u leuhima hafovo zapisano. Jeste braćo draga i tu nema nikakve kolizije. Ali imate odredbu koja je zapisana, imate nešto što je uvjetno postavljeno. Tako da znači nema uopće smjetni kao što kažu islamski učenjaci, da vlas ovo tela kaže ovaj robče živjeti 65 godina ako ne bude u rodbinskoj vezi. Ako bude u rodbinskoj veze živi će 67 godina. Allah je znao, hoće da oni zabrati i čuva pa će biti 67 ili će ih kidati pa će biti 65. I to je upisano. To je upisano u leuhi al -mahfuzhu. Ali je čovjeku ostavljeno, ako odabire taj put, živjet će duži. A to je ono što je upisano u leuhi al mahfuzu. Ako odabire da ih kida pa će živjeti manje, to je odabrano i to je upisano u leuhi al mahfuzu. Iako ima učenjaka koji kažu da se to odnosi na beričet, na blagoslov. Jer Allah želšanu nekom je da da određen posu uradi u periodu u ko, kojem nekom insanom treba duži i vremena. Jednostavno, Allah te katalam, da beričet blagoslov u vremenu. U svakom slučaju, onaj u drugom rivajetu, vjerodosnovno jedistu, kaže Allah uposlanik, koga raduje, to da mu se poveća faka i život neka čuva rodbinske veze. Koga raduje? Pa svakog raduje. Pa onda bi svakog trebao da čuva rodbinske veze. Nakon toga dolazi nam efer, Predaja od Ibnu Omara koja je hasen dobra. Predaja je hasen dobra iako znači ova predaja ima osnove u hadisma Božih poslanika da Allaho poslani kaže ko se bude bojao svoga gospodara i čuvao rodbinske veze odgodit će mu se smrt, poveć, povećati imetak i zavoljet će ga njegova porodica. Tri koristi. Povećat će se život, život na duop, na fakah iza voljećega, njegova porodca, vidjet ćete ako stignemo večeras. Znači u vjerovodosnim hadisima su potvrđene baš ove tri stvari, a ovdje Imam Buhari je to citirao kao govor Ibn Amara Zadnja stvar koju ćemo večeras pomenuti jeste Hadis koji je citirao al, al, Imam Buharija u ovom poglavlju da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah vas obavezuje lijepim počtujenjem prema vašim majkama, opet vas obavezaju lijepi ponašanje prema vašim majkama, zatim prema vašim očem, očevima, a zatim daljnjem rodbinom. Fal al-aqrabu fil Sve ono što je bliže, sve je prioritetnije. Znaci ovaj hadis također je rodostojan ukazuje na mjesto rodbinske vezi u islamu. Nakon toga 60, broj Hadisa 60 nije vjerodostan, zato ga nećemo ni spominjati, broj 61 je Taif, nećemo ga spominjati, broj 62 također Taif, nećemo ga spominjati. U nastavku, braću draga, pokušat ćemo, koliko nam je ostalo vremena? Pa, Ta, tamo. Imamo breću moja draga na kraju nekoliko savjeta kako u današnjem vremenu opstati i očuvati rodbinske veze normalno mi ćemo okolo da sljedeći petak kako nasela poživi, govoriti o nekim problemima koji mi imamo u današnjem dobu pokošaćemo naći odgovore islamskih učenjaka na neka pitanja Ali ovo su neki opći savjeti kako ustrajati učinjenje dobročinjstva prema rodbini. Prva stvar, definitivno, najjednostavnija i najbolja, jeste, vreću, majdraga, da čovjek razmišlja o pozitivnostima koje proizilazi iz čuvanja rodbinske veze. Jer insanko insanko, kada zna za određenu stvar da iz toga proizilazi korist, onda jednostavno mu je lakše da ustraji u tome. Isto tako da razmišlja o grijevu koji proizilazi iz kidanja, rodbinske veze, ali o to mi ćemo Bog da smo sljedeći petak i ugovorit ćemo, možda kroz 20 savjeta šta najviše uzrokuje da ljudi kidaju rodbinske veze, to ako Bog da sljedeći petak. Govorit ćemo o Hadisima, u poglavlju kidanja rodbinske veze, Hadisi kojima Allah uposlanik govori o veličini Tugrija i govorit ćemo, zašto ljudi u velikom broju slučajeva u današnjem vremenu najčešće kidaju rodbinske veze, večeras govorimo Kako ustrajeti, što su spomenuli vrijednosti, kako čovjek da ustraje? Evo ja sam se malo potrudio, pokušao da pronađem, ne sve, to je nemoguće, ali velik broj Adisa iz koji ćemo mi vidjeti kolika nagrada očekuje i koliko veliko mjesto u Islamu ima rodbinska veza, toga bi se Isan tebalo da presjeti i to će mu dati satisfakciju svakako da ustraje. To je ono što bi vi trebali da zapišete. Ali, nadat se Allah, da ima ovdje još oni koji sličaju mamu šafij i da će to zapamtiti. Mi ćemo to samo citirati. Prva stvar jeste, vidjeli ste da čuvanje rodbinskih veza povećaje na fakhu i produžuje život. Kad ne bi bilo više nikakve koristi osim ove, mi bi trebali danonoćno da kucamo na vrata naše rodbine da ih obilazimo, prvenstveno znajući da je tu ibadet, jer braću moja draga, čuvati rodbinsku vezu je ibadet, a nakon toga ti dolazi još i koristi dunjalučki, što je svakako velika stvar. Znači imamo više hadisa, virodostojnih, nećemo ih citirati, neke smo citirali, neki nisu spominuti u knjizi, u svakom slučaju zbog skućnosti s vremenom, više hadisa, Allahopu sam ih izrekao u kontekstu da čuvanje rodbinskih veza, produžuje život i povećaj na faku. Druga stvar jeste, čuvanje rudbinskih riza je jedno teneljno načelo s kojim je Islam od samog početka došao. Vi znate onaj sa Sufjanom radi Allahu kada je otišao kod Herakla, tu je bio sami početak Islama kada je došlo pismo Heraklu od Božeg poslanika pa je tražio, imao liko tu od njegovi rođaka u trgovini da ga pitamo o tome ko nam je poslao pismo pa kada je sa njim razgovarao ko je, šta je da li je prijao njegove lozi bilo poslanika koga slijedi, da se ljudi odmeću od njega da li ste sa njim ratovali da li vas ikada prevariju kaže on a šta vam naređuje kaže naređuje nam da obožajemo Allaha subhanahu wa ta'ala također naređuje nam da obavljamo namaz da dajemo zekijat i da kaže pazimo rodbinske veze Ovo je kazao Sufjan, Ebu Sufjan, još dok je bio nedirnik. Posvjedočio znači da je jedan od temeljnijih načela islama i čuvanje rodbinskih veze. Također, veoma bitna stvar, za nas možda... Nismo ih uspjeli primijetiti, ali možda će nam ovo biti odgovor na neka pitanja koja postavljam u sebi, svakodnevno. To je Allah te neće poniziti insana koji čuva rodbinsku vezu. Kakve to sad veze ima? ima. Znate onaj događaj koji je zabilježeno s redostojnim hadijskim zbirkam, kada je Allah Uslanik bio pečini. u pećini, pa kada mu je došao Džibril, pa kada se je vratio u kući, Prestrašen kaže zemilunu zemiluni pokrita me pokrita me pa ga je Hatice pokrila kaže Aga Hatice desilo mi se nešto veliko kaže ja sam se pripao jednostavno za sebe sam se pobojao pogledajte u ovim momenkama šta kaže kalla wallahi kalla la, la yuhsika allahu abada tako mi Allaha tebe Allah puno izit nikad neće i tamo kaže što da neće Allah ponižnike Ke rahim. pa ti kaže čuvaš rodbinske vez. Prvu stvar koju mi je rekla. Tebe Allah neće puno. Takvi ljudi nemoguće kroz cijelo čovječanstvo, kroz cijelo čovječanstvo da adema ali i salatu salam do sudnjeg dana, takvi ljudi ne mogu biti poniženi. To je kvalitet. Uvijek su ljudi to gledali kao kvalitet. Uvijek je to bila vrijednost da ljudi pazi na rodbinu. Zato njemu Hatidža još ništa nije imao Islamu, ona ne zna ništa. Prvi put kontakt sa Džibrilom. On kaže tako mi Allah tebe, Allah gospodar tvoj, neće ponizit. Ti, kaže, paziš na siromaje, ti ugošljavaš goste. Ti iskreno govoriš, ti paziš rodbinu. Prva stvar koju mi je rekla, ti paziš rodbinu. Zato čovjek treba da se trudi, da pri sebi ima dniva svojstva. Također, ovaj veliki princip je razlog ulazka u džennet, braću moja draga. Vidjeli ste onaj hadis od je Juva i kada onaj Beduin zaustavio u Božiju posljednika i kaže, kaži mi, ukaži mi na put, na dijelo koje kada budem činio ući u džennet, približi se džennetu, da li ti u džehennama? Pa mu kaže, božavaj Allaha, planjaj namaz, daj zekijat i čuvaj rodbinsku vezu. Znači, rodbinska veza je jedno dijelo koji uvodi, braću moja draga, u džennetu. Također, vrednosti rodbinske veze jeste da je to jedno od najdražih djela Allahu. Birodusun nasiso je došlo da je došao čovjek mnogo sa i kaže Allahu postaniči. Koje je djelo najdraže Allahu? Kaže Allahu kusani kale salatu wassalam al-iman billahi. Da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je najdraži Allahu djelo. Kaže a nakon toga imali smo na početku prvi hadis sličan ovomu. Ali ovdje je druga stvar. Kaže, šta je nakon toga? Kaže, najgraži dijelo nakon toga Allahu, nakon vjerovanje jeste, čuvanje rodbinskih veza. Kaže, a šta nakon toga na dobro odvraćanje od zla? Kaže, a koje je najprezrenije dijelo kod Allah? Šta najviše mrzi? Širk. Šta nakon toga? Kidanje rodbinskih veza. Sve sporedno, ste vidjeli. Najle, najbolje dijelo? Ibadet Allahu, iman. Najgore širk. Drugu najbolje, drugu, druga stvar, najbolje dijelo je rodbinskih viza, a najmržije dijelo drugu kidanje rodbinskih viza. Kaže šta mu je treći najmrži? Kaže da se naređuje na zlo, a odvraća od dobra. Također od koristi koji proizilazi iz dobročinjstva, rodbini jeste vraću moja draga, da je to u jednu ruku garant i štit od kazni. Sjetite se onog irodoslovog hadisma kojeg smo citirali tada u, u poglavlju dobročinstva roditeljima, a oni u osnovi u ovom poglavlju, da kaže Allaho Bosnanik, ne ni jedan grijev za koji preče da budu u njegovi počinjuci každjeni na dunjalku sa svim onim čime im se prijeti na ahiretu od zuluma nepravde i kidanja rodbinskih veza. Ovaj hadis, šta se ti trebao, Tahira. Evo, eto ga, vrat. Pa vidim jedni... Znači, vraću moja draga, kaže Allaho poslanik, dva dijela jeste od kojih, koja su najprioritetna da se nije od kazni na dunjaluku sa svime što im se prijeti na hiretu jeste zulum i kidanje rodbinskih veza. Allah uh, imam Buharije ovaj hadis Allahu ko se nikad citirao u poglavlju roditelja. I mi smo spomenuli zašto, zato ako je ova prijetnja za onoga ko kida rodbinske veze, onda se ova prijetnja prioritetni odnosi na onoga ko kida veze sa svojim roditeljima. Također Od koristi koji proizilazi iz čuvanja rodbinskih veza jeste da je to, vraću moja draga, svojstvo istinskih pravih mu'mina. Svako od nas bi trebao da žudi da bude mu'min, da bude vjernih potpunog imana. Kaže Allah, poslanik ali se ratu osalam, ko vjeruje o Allaha i sudnji dan, neka čuva rodbinske veze imate još oni rivajeta, neka pazi rodbin, neka ugosti gosta, neka govori dobro ili neka šuti, ali jedan rivajet jeste ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka čuva rodbinske veze. Što znači onaj ko ne čuva rodbinske veze, nek postavi sebi upitnik da li on istinski, potpuno vjeruje u Allaha i sudnji dan. Jer Boži poslani kaže, onaj ko vjeruje, ne čini tako. Onaj ko ne čini tako, upitnik. Također, sadaka koja se da rodbinskoj vezi, braćom moja draga, i rodbini, je sadaka i rodbinska veza. Zato kaže Allah uposlanik, alaihi salatu wassalam, sadaku koju daš miskinu je sadaka, a sadaku koju daš nekom od rodbini je sadaka i održavanje rodbinske veze. Duplo. Što svakako opet, braćom moja draga, čovjek treba da ima na umu u svom svakodnevnom životu. Također, kolika koliko mjesto rodbinska veza ima u Islamu, govori činjenica da je Allahog oslanijek na kojih jesiti o muslimanima, u vjerodosti na disma, kaže, vi ćete osvojiti zemlju Egipat, Misr. Tamo ćete naći, kaže, ljude koji se zovu Kopti. Prema se njima, kaže, prema njima se lijepo obhodite. Oni, kaže, kod vas imaju dva prava. Imaju pravo rodbinskih veza i imaju Tazbinsku vo Kako će nam to neko pojasniti? Kako kopti imaju kod posali obodvoje njeedno, jedno, već obodve da nam pojasti? Kako kopti kod muslimana koji će osvojiti, Egipat imaju pravo rodinske vezi i kako onaj imaju pravo tazbinski vezi?. Dobro, to je tazbina, a rek smo treba nam obodvoje. Se može ne može se to izvući ko nebo i zemlje daleko. Preko? ni, Preko Hadjeri. Pošto znači, ona islamski učinjaci to spominju, da je otuda osnova znači preko Hadjeri, pošto je ona znači rodila sina Ismaila, a on je, od njega su nastali Arapi. A ona je njega rodila. I pogledajte koliko je Boži poslanik otišao u historiju skroz do Ibrahima, ali i selama. Hađer je bila porijeklom iz Egipta. Pa kaže imate kod njih rodbinsku vezu. Čuvajte sa njima rodbinske veze. Najbolja sadaka također koja se da nekom je sadaka koja se da bližnjima kada je došla supruga Božjeg poslanika Lih seletun selam emina i kaže imala sam roba robinju robinu Božjeg pa sam posamio uslobodila. kaže je Allah poslaniku da si je dala svoj rodbini imala je veću nagradu znači nije sporno što je oslobodila ali da se ono i samo oslobodila kaže da si je dala da si je dala svoj robini imala bi veću nagradu u glavnom pričamo draga to su neke koristi koji proizilaze iz čuvanja robinskih veza i čovjek bi trebao u svom svakodnevnom životu da ima ove stvari na umu, ako Boga da i to će svakako biti onaj jedan dodatni motiv, motivacij, motivacijni stanu da onaj, ustraju se u tom. I također veoma bitna stvar da čovjek uputi dobu, Allah s.w.t. da mu pomogni, da mu olakša, da nađe vremena, da mu otvori puteve ko te rodmine, sutra kada im se najavi pa im kaže, znate, sredi muški i ženski zajedno i tamo i vamo, tamo se te stvari olakšaju, znači čovjek treba da moli Allah, da mu olakša čuvanje rodbinskih veza. Također, u granicama mogućnosti čovjek treba da se trudi da a rodbini na zlo uzvrati dobrom. To je teško, ali vidjeli ste onoga čovjeka koji dolazi u Boži kaže ja njih pazim, oni mene vrijeđaju. Što mu kaže Boži poslanik? Ako je tako I ako nastaviš tako, imaš pomagača. Hoćeš pomagača od Allah SWT, strpi se. Kad to oni počne urijeđati, strpi se. Uzvraća im na njihovo zlo, uzvraća im dobrom, kako bi imao pomagača od uzvišnjog Allaha. Ta Također, čovjek treba u pogledu rodvini da bude milostiv tako da, ako ga i uvrijede i sutra, hajde kažemo, traže halala, traže neko izvinjenje. Ne treba zatezati sa njima, znači treba biti milostiv. Ne, ne, ne, ti si mene ovrijedio nikad, do sudnjeg dana, završeno. Nije praćenova, draga, ne treba tako, ipak <tose> odbina, onaj, treba međusobno da se poštuje. Također, čovjek treba u granicama mogućnosti, vidjelosti ovih sve hadise gdje Allah obustanik uvijek daje prednost rodbini, u granicama mogućnosti, prvenstveno, u svemu pa čak i u davetu. Mi smo tu zapostavili. Jeste vidjeli kad kaže Allah Božijem poslaniku وَاَنْفِرَ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ Opominje svoju rodbinu. I tu imam Buharija citirao u dobročinstvu rodbini. Jedno od najvećih dobročinstava kao što je najveći vid dobročinstva majci da i pozoveš u Islam i ocu, da ih ukražeš, ukražeš na greške, da ih podučiš Islamu. Jedan od najvećih, znači, vidova dobročinstva rodbini jeste da ih podučimo braćom moja draga Islamu, da im ukažimo na onu što nije dobro kod njih, odnosno da ih postatimo na ono što je dobro. Također, da ih pomognemo u svakom pogledu i psihičkom, i materijalnom, i fizičkom, da ako se desi da smo ih pomogli nekad u životu, da to ne prigovaramo, braćuma draga. U osnovi prigovoru islamo je zabranjen, a naročito zamislimo da kako je prigovor težak, kako se radi o rodbini. Također, čovjek treba u pogledu rodbine da bude zadovoljan sa malo onoga što mu oni daju. Da ne kaže ja sam ti došao tri puta, moraš mi doći tri puta. Čovjek treba jednostavno da uvažava njovo stanje, nekada materijalno, nekada fizičko, nekada psihičko. Jednostavno da bude zadovoljan sa malo onoga što mu oni znači učinu kada je u pitanju Također, vik treba kada su pitanju kada je u pitanju rodbina da pazi na nje tako što neće pretjerano se šaliti sa njima nekada nam se dešava da ljudi znači ajde uboj rođaj ako je rodbina možemo sa njima ja sam dosta puta govorio oko da neka izlaganja da mi muslimani prvenstveno kao braća muslimani moramo paziti na kodeks ponašanja prvenstveno međusobno kodeks ponašanja u govoru Pa nakon toga i kodeks ponašanja i u šali to što je neko rođak ne znači da treba sa njim neprestano brisati patos. Također, treba u granicama mogućnosti izbjegavati rasprave. Braću, moja draga, najveći najveća dava, ako već ideš kod ti rođaka da ih pozoveš je to što im odeš. To je dovoljno dava i nemoj misliti Ako nisi nešto plaho rekao u islamu da nisi postigo nič. Tvoja pojava, tvoj dolazak, tvoje zvanje, tvoje, tvoja pažnja prema njima je davet. Jer oni imaju možda kao ti u rodbini desetine drugi koji nikad nisu došli, koji nikad nisu nazvali, a ti dolaziš. I ljudi razumiju, ljudi nisu budale. Nije uvijet samo dok tu uđiš, da odmah moraš ovoj halam, skidaj slike, bacaj radio, lomi kasete, gasi, pali, udri, mujo, tarabe Znači nije to uvijet da ti kažeš moram sve odjedno uđeš. Znači braću moja draga, davete, vjerujte da odeš. Da pokažiš tim ljudima da paziš na njih, da misliš na njih, da oni vrijede i kod tebe. To je davet, verujte da je vet i ne treba, ja znam, ja odmah odmasmo se posvatili što vako, što nako mora li duhan, mora li vako, ne može nako znači da su to makar rasprave i, i, i svađe oko neki veliki stvari, da su to rasprave oko širka, oko kufra, su rasprave u velikom broju slučajeva oko neki stvarčica koji su sitniji od toga. Također, Čovjek treba u granicama mogućnosti da pripazi svoju rodbinu tako što će ih onaj s vremena na vrijeme u granicama mogućnosti iznenati određenim poklonom. Vjerujte, vraćo moja draga, znači, samo čovjek bitno da razmišlja o tome. Da pošagiš CD, da pošaviš neku brošurcu, da neki letak, pa da pošaviš nekad nešto znači, i materialno, možda nešto novca ili neku hediju, keks ili nekih neki znači, ali jednostavno On ono moment kad se oni nenadeo, ko si možda negdje u gradu vidio neko kočiči, tamo u neki drugi grad, pošaljiš, ništa ne zoveš, samo on donese, oni poslije zovu, mašal, Allah te nagradio, iznenadio se nas, zar se nas i tako. I to je graćuma, draga, dava i to je svakako ono što nam treba. Također, čovjek treba da se odazove I vi ćemo, ćemo kada budemo sljedećih bita, govorili jedan od razloga, kidanja rodbinske veze jeste neodazivanje rodbini na, na poziv njihov kada te pozovu ili da ne pozoveš svoju rodbinu. Čovjek se ženi, čovjek ovo, čovjek ono, napravio kuću, pravi neke tamo akike, kolje, kurbane, zove neke svoje pajdaše, nema Amidžića, nema nema šta ja znam, eh, Amidžića, nema ovog, nema onog, I sutra se točuje, dolazili su mu neki njegovi, Bog zna, otkle su z drugog kontinenta, zapostavio rodbinu. Što je svakako, braćo moja draga, već, znači, jedan dobar rejez na njovom srcu. je treba da pazi na rodbinu. A kika pozovi svoju rodbinu, ženitba pozovi svoju rodbinu. Slavlje, uselio si u kuću, položio si, kupio si auto ili šta ja znam, bilo koji druga, na diplomiruo na fakultetu, dobio zapošljenje. Prvenstveno, prvo, pažnja rodbini. Jer zamislite kako bi to padalo u tebi, razumiješ, znači neki rođak, tamo neka fešta, sve nešto, svi su pozvani, tebe ne ima tu nigdje. Treba da ti bude iman podebel dobro, pa ti kaješ pa, hajde, vjerovatno me zaboravio. Znači treba paziti na rodbinu i onog momenta kada pozovu u granicama opičerija, tako govorit ćemo, ako boga sljedeći put o tome, znači ti ako te pozovu i tamo na svakom stolu alkohol i tamo uživo, pjevaljka, pjevaj i ti sa sjediš i činiš i To je, ona, vjerujte, danas ja namjerno sam išao na internet, čito neke fetve, čovjek tako isto kaže, mi kaže pozvanicom na i kaže ja i žena odemo, kaže, i kaže cijelo vrijeme, kaže ja znam da je to harama, ja kaže cijelo vrijeme i stigfar čini, kaže, kad dođem kući još se ka je dodat, opet pokajem. Kajeli, to je ispravno? Nije ispravno, razumiješ, znači čovjek kako zna da ima tu harama, jasni harama, niće se odazvat takom pozivom Ali onaj, kak se zove, imaju situacije kada čovjek možda može neke stvari i uticat. Čak u Lema kaže, kao što navodi Ibnu Kodame i drugi, da čovjek može biti obaveza otići ako zna da će iz poštovanja prema njim ostaviti grijehe. Da čovjek odi svojim autoritetom, da ih zamuli i kaže, pa ljudi ste muslimani, pa ne može alkohol, pa daj, ako će, makar ne bude bezalkolna piva, ne mogu da bude piva prava i gore dole, da uglaži tu u kanjicama mogućnosti. I ako zna da će ga poslušati, možemo mu za da se od Problem je što mi dosta puta neke stvari ne želimo ni pokušak. Znači, ja znam, meni se dosta puta, više puta se desilo da nekog od rođaka nazovem i kažem mi bi došli, ali jednostavno tako, mi jednostavno žena i muškarca sjedi zajedno. Ma ništa, bojrom, dođite, udjelit će vas u drugu kuću, kao modno drugu sobu. A znači, to nisi pokušao ništa, oni biti tutilni u istu sobu pa i pričaj, i slušaj, i, i tako. Znači treba pokušat, znači moj dragan, jedan lijep kultura načini, mnoge stvari mogu onaj proći također. Čovjek u pogledu onaj rodbinske veze treba da pokušaje da bude taj koji će, od kojih će dolaziti inicijativa pomirenja ljudi u familiji. To je svakako je dobra stvar da čovjek zna se ovaj nije dobar sa ovim, ovaj sa ovim ne govori, posvadili se da čovjek polako na lijep način pokušava da to izgledi, izbalansira, da ih pomiri i to je svakako braćuma draga pohvalna stvar, o tom jesu znači onaj pomirjenju su došli vjerodostojni hadisi. Također, jedna lijepa stvar, ja pravo da vam kažem već od danas sam počeo razmišljati da li će to ostati samo na nijetu, vidjet ćemo. ali lijepo je da čovjek da inicijativu svojoj rodbini da se napravi stablo njihove porodici. To je, vjerujte, lijepa stvar. Što mislite da čovjek napravi stablo unazad možda nekih stotinog godina ili koliko već može i da napiše koji su preselili i oni koji sada živi i primjer radi. Ja već o imam neku viziju u glavi. Ko je živ, gdje živi, kontakt adresa i možda zanimanje. Možda imaš nekog bolan u familiji radi i ti gore u pasošima, tebi treba pasoš, ti niješ pojma da ti je tu familija ti tamo pročitaš ovaj radi mupu, izdaje pasoše, onaj broj ukucaš, rođak, bađe si, i tako. Znači da ja se napravi to neko stablo, da se napravi neki adresar, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail, i eventualno znači možda onaj posao koji čovjek trenutno radi. Pa čovak možda ako je tamo daleko, vidiš of, oh, vidi mašal, u oh, ima čerka, 16, 18, 25 godina, u ovog tamo nekog daleko, ili ako je to kod nas ubostni rat, ali ako su nekog 66 do koljeno, pa da možda se i uzmu, nađu se neki i tako, elemeni U svakom slučaju, znači, možda nije loše, braću moja draga, da dođe inicijativa, onaj, kako se zove, opravljenju tih nekih porodičnih staba, la, Gdje bi se napisao znači ime prijezme čuvjeka kada je rođen koji je preselio kada je preselio i tako svakako onaj mislim da vi tu videćete ta lovu sa ne kaže ta anamumin ensabkum podučite se podučite se vašim, onaj vašoj lozi podučite se da bi znali kaže čuvati rodbinske veze poduči se na žalost uživimo vremenu Kada, kada ljudi samo možda znaju prvo ili drugo okoljeno, znači zna tetku i zna tetića i nakon toga više dani ne zna ništa. Što je veliki problem, braćo moje draga. Također, čovjek, to je zadnja stvar koju ćemo spomenuti večeras, jedna od metoda očuvanja rodbinskih vjeza jeste i konsultovanje sa rodbinom, normalno opet po onim uvjetima koji smo spominjali prija, da čovjek se konstitui sa svojim rođacima, želi možda u određenjem ili ovo ili ono da dođe kod određenih rođaka koji su kompetentni da i savjet da da traži savjet. Svakako će to vraćam moja draga ujedinitnju va srca, ojačati njihove veze jer rekli smo prijesm govorili o tome da takvi stvari svakako ostavljaju velikog traga na ljudsko srce. Na kraj vraćam moja draga molim Allah'a subhanahu wa ta'ala da ono što smo učili bude korisno za nas. Molim Allah'a da nam olakša prihvaćanje islama. Mulim Allah subhanahu wa ta'ala nam učini milim čuvanje rodbinskih veza. Mulim Allah subhanahu wa ta'ala da nas občisti na punktu istine, da nam budemo milosti na sudjim danoj na kresu. Anika Allahumma vebih hamdike šalamu ilaha ilaha ilaha in tislau firuke u